чистили спішно рови, до неба здіймалися крики з праглих по дому, підпори із-під кораблів вибивали. Так би всупереч долі Ахеї додому вернулись, коб до Афіни і словом тоді не звернулася Гера. Горе нам, Зевса егідо державця не зборена доню. Що це невже всі аргеї до милого отчого краю будуть тікать від сіля по хребтові широкого моря, на похвальбу і Прямові, і іншим троянам, лишивши тут аргів'янку Єлену, що стільки за неї ахеїв в Трої загинуло цій далеко від Отчого краю? Швидше бойди до громади Ахеїв мідяно збройних. Кожного мужа своєю ласкавою мовою стримуй, щоб не спускали на море своїх кораблів крутобоких. Чуючи це, не перечила їй ясноока Афіна, кинулась миттю з високих вершин Олімпійських на землю і опустилася близь кораблів бистрохідних Ахейських. Там Одісея знайшла, що дорівнює мудрістю Зевсу, Перед своїм кораблем добропалубним мовчки стояв він, туга, тяжка, бо душу і серце йому охопила. Близько спинилась, і мовить йому ясноока Афіна. О, Тіт богорідний, удатний на все Одіссею! Що це? Невже втече те, ви до милого очого краю кинувшись разом усі до своїх кораблів многовесних, на похвальбу і Пріамовій іншим троянам лишивши тут аргів'янку Єлену, що стільки Ахеїв за неї в Трої загинуло цій далеко від отчого краю. Швидше, бо йди до громади Ахеїв мідяно-збройних, кожного мужа своєю ласкавою мовою стримуй, щоб не спускали на море своїх кораблів крутобоких. Мовила так, і голос богині впізнав він одразу, і кинувся бігти, свій плащ уронивши, та слідом ішовши, плащ той підняв еврибат його ітакійський окличник, сам же в путі Агамемнона, сина Атрея, зустрівши. Батьківське берло від нього узяв він, Повік не затлінне і до швидких подавсь кораблів міднозбройних ахеїв. Там, владаря по дорозі чи знатного мужа, зустрівши, кожного він зупиняв і стримував словом ласкавим. От божевільний, не личить тобі полохливо тремтіти, краще спокійно сиди та й інших людей заспокоюй, сам б із певністю ти. Не відаєш думки Атріда, вас випробовує він, а скоро й скарає Ахеїв. Що говорив він у раді, те чути не всім довелося. Чи не впаде його гнів, як кара тяжка на Ахеїв? В ніві своєму страшні, богорідні бувають державці. Їх достойність от Зевса, і любить їх Зевс промислитель. А як з народу натрапив кого, то голос підносить, берлом його уперіщить і гостем нагримає словом. От божевільний, ти б тихо сидів, та інших би слухав, кращих за тебе. Ти ж, боягуз, воювать не зугарний, ні на війні, ані в раді на тебе й не числять ніколи. Адже не кожному тут поміж нас панувати між Ахеїв, Блага нема в многовладді. Один хай буде державець, владар один, Що йому хитромудрого кроноса сином Берло дано і закон, Щоб над людом своїм володарив. Владно так правував він у стані, І люд по Майдану від кораблів і наметів Знову лавиною ринув з криком таким, Наче бурний прибій. Многошумного моря в скелі над берегом б'є, і хвиля рокоче невпинно.